két rossz kisegér kalandjai Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörűséges babaház. Piros téglafala volt fehér ablakokkal, és igazi muszlin függönyei, és volt rendes ajtaja is, meg kéménye. Két baba lakott benne, Jucika és Zsuzsi. A ház Jucikájé volt, de soha nem kellett ételt rendelnie, mert Zsuzsi volt a szakácsnő. Igaz, ami igaz, Zsuzsi soha nem főzött. A vacsorát ugyanis készen vásárolták, és egy forgáccsal teli dobozban érkezett a házhoz. Volt ott két pirosra homár, sonka, hal, sütemény, sőt gyümölcs is, három körte és három narancs. Egyiket sem lehetett levenni a tányérról, viszont gyönyörűen néztek ki. Egy napos reggelen Juczika és Zsuzsi kocsikázni indult. A gyerekszoba üresen maradt, és elcsendesedett. Egyszer csak kaparászás és szimatolás hallatszott a sarokból, a kandalló mellől, a padlódeszkák alatti lyukból. Hüveik Matyi egy pillanatra kidugta a fejét, aztán gyorsan visszahúzta. Hüveik Matyi kisegér volt. Egy perc múlva felesége, sajti pajti is kikukucskált. Amikor látta, hogy a gyerekszobában nincs senki, ki óvakodott a lyukból, és halkan elindult a viaszos vásznon a szenesláda mellett. A babaház ott állt a Kandalló másik oldalán. Hüveik Matyi és Sajti Pajti a Kandalló előtti szőnyegen. Benyitottak a házba, és gyorsan becsúsztak. Hüveik Matyi és Sajti Pajti elindultak felfelé a lépcsőn. Amikor az emeletre értek és benéztek az ebédlőbe, hangosan felcincogtak örömükben. Milyen pompás vacsora állt az asztalon! Voltak ott bádokkanalak, meg ólomkések, villák és két pici szék is, éppen nekik való minden. Hüvelyk Matyi azonnal nekilátott felvágni a sonkát. Szép fényes sárga volt, piros erezettel. A kés azonban visszapattant és megsebezte. A szájába kapta az ujját. Hum, túl kemény, nincs rendesen megfőzve. Próbáld meg te is, Sajti Pajti. Sajti Pajti felállt a székre, egy másik picikéssel próbálkozott. Olyan kemény, mint az a másik sonka sajt volt kirakatában mondta végül. A sonka lepattant a tányérról, és begurult az asztal alá. Hát csak ott mondta hüvelyk Matyi Adj inkább egy kis halat. Sajti-pajti sorra mindegyik kanállal megpróbálkozott, de a hal hozzá volt ragasztva a tányérhoz. Hüveik Matyi ekkor elvesztette a türelmét. Kitette a songát a szoba közepére, és püfölni kezdte a szeneslapáttal meg a piszkafával. Pif, paf, dur. A sonka a szilánkokra tört, hiszen a fényes festék alatt nem volt más, csak Gipsz. A két kisegér haragjában és csalódottságában törnizúzni kezdett. Ütlegelték a süteményt és a homárt, aztán a körtéket, meg a narancsokat. A halat sehogy sem sikerült lefeszegetniük a tányérról, úgyhogy a konyhába vitték, és beledobták a tűzhely pirosan lobogó festett lángjába. De nem égett el, nem bizony. Hüvelyk Matyi felkapaszkodott a konyhai kéménybe, és kikukkantott belőle, de egy kicsit sem lett kormos. Amíg férjúra a kéményben volt, sajti pajtit újabb csalódás érte. A polcon talált pár apró fűszertartót, rizs, kávé és mazsola felirattal, de amikor kirázta belőlük a tartalmukat, csak kék és piros gyöngyöket talált. A két kisegér most aztán tényleg neki látott a rombolásnak, főleg hüvelyk, Matyi. Kidobálta Zsuzsi ruháit a hálószobai fiókból, és kihajította az ablakon az összeset. Sajti pajtinak azonban jobb ötletet ámadt. Miután félig már kirángatta a tollakat a matracából, eszébe jutott, hogy neki magának is jól jönne egy puha ágy. Hüvelyk-maty segítségével lecipelte a matracot az emeletről, keresztül a szőnyegen, be az egérjukba. Alig férdbe be a nyíláson, de csak-csak átgyömöszölték valahogy. Aztán sajti pajti hozott még egy széket, egy könyvespolcot, egy kalitkát és mindenféle apróságot. A könyvespolc és a kalitka bizony túl nagynak bizonyult. Kint kellett hagyni mindkettőt. Sajti-pajti betolta őket a szenes láda mögé. Aztán visszament a babaházhoz, hogy elhozza a bölcsőt. Később egy újabb széket is szerzett, ám alig ért vele a lyukhoz, amikor hangokat hallott a gyerekszoba ajtaján túlról. A két kisegér egy pillanat alatt eltűnt az egérgyukban, a babák pedig begördültek a szobába. Szegény Jucika, szegény Zsuzsi, mit láttak? Júcika a felborult tűzhelyre, megdöbbenve. be. Zsuzsi a polcnak dőlt, és csak mosolygott. Egyikük sem szólt, egy kokkot se. A kalitkát és a könyves polcot kiszabadították a szenes láda mögül, de a bölcső és Júcika ünneplő ruhája sajti pajtinál maradt. Az asszonyság szerzett pár praktikus főzőedényt is, a többi aprúságról nem is beszélve. A a babaház gazdája kifakadt. Vegyünk egy rendőrbabát! A dajka viszont azt mondta. Inkább egy egérfogót veszek. Nos, ez volt a két rossz kisegér története. Hozzá kell még tenni, hogy az egérkék mégsem voltak annyira haszontalanok, mert Hüvelyk Matyi kifizette az okozott kárt. Talált ugyanis a szőnyeg alatt egy kopott fityinget, és karácsonykor sajtipajti segítségével ügyesen becsempészte a babák karácsonyizokniába az ajándékok közé. És hajnalonként, nagyon-nagyon korán, amikor még mindenki alszik, sajtipajti megjelenik a lapátjával meg a seprűjével, és szépen kisöpri a baba házat